bahwasanya sisa umur kita yang pendek ini semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan semuanya akan mendapatkan hisap dan perhitungan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan di saat itulah kita akan mengetahui betapa agungnya lisan yang pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Betapa sucinya lisan yang selalu menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita merasakan betapa berharganya jiwa, jiwa raja, jiwa raga kita, hati kita, tangan kita, lisan kita, pendengaran kita ketika kita gunakan untuk mendapatkan atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin tidak tidak akan kita dapatkan faedahnya. Mungkin kita tidak merasakan faedahnya, manfaat daripada nyiak tersebut, akan tetapi nanti kita akan merasakan betapa berguna, betapa berharganya lisan yang pernah kita pergunakan untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia dan suci. suci Allah Subhanahu Wa Taala.